Benetan oso ondo, guk uste baino asko zobeto. Ekinmena bera, ez da leku baten elkartu jente guztea, zu txikien ideiak ez, eia berotzen duen. Mesuabe hori izan ez, herriak berotuko du ametza, eta... Ekimena, azkenien, e, diru bilketa bat tanbestian, ba, boz mila berreun euro inguru izan dira, ez? Orduen, gu jakin badakigu <coughs> joelekin jarretzen dugu harremanetan, bilkura dauke bisar eurakor, eta zertuko da zendan egoera. Gero egisa dana da, ondion, aukera errongo dalaz, e, kontu korronte baten zen bakisa, banatu du, badakigu jendia hemen be, kontu korrente bitarte zein dauela baina bueno ezin daturik euki sehatzekor se ekarpen mote handien ez baina nikuzte gu beintsak gure komunitate barruan e, asko berpistu izan girua ez eta bai familia bai ikasle bai irakasle dan un artean ateratzeko ekintza xume bat leku askotan xi baina bueno bere fruitu interesgarriak olduko da baina